Baik bismillah fadalah dilanjutkan dilanjutkan ke yang belum baca Ya, ingat ini, jangan disod, bod dengan pelpelang. Kol Kurang sedikit banyak. Ya. Jangan ba, ta, ba, ta. Karena kalau kita membaca ba, ta, Allah Allah ada Hamzah sukun. Allah Allah ada Hamzah. سكون با تا الف با تا dan jalan jangan terlalu pendek q zal q zal ra za si si sa dal mad nun waw ha hamzah ya ta ini dua harakatnya di Jaga terus Dal Dal Ra Z Sin Shin Sod Dod Sod Dod Kenapa? Karena Kebiasaan kita kan Mereka Dal Dal ya, Tapi harusnya apa? Dal Kalau huruf Ataupun Dod Tapi ketika penyebutan harusnya Dod Sedih Ataupun nun, nun kalau kita, seringannya. Maka seharusnya apa? Nun. Agak panjang. Berikutnya. جاءنا غين، هذا غين، غين، غين، همزة، همزة، همزة، تاني، بقديش Penting ini lembar ini harus benar-benar dikuasai karena akan masuk latihan ke lembar berikutnya. Dan juga sudah kita sebutkan bahwasanya pelajaran ini untuk bisa membaca huruf yang terletak di awal surah dan nanti untuk bisa membedakan yaitu yang berkaitan dengan mad lazim. Mad lazim pun sama nanti berkaitan dengan huruf Ya, sehingga harus mengerti mana huruf yang tengah-tengahnya huruf mad dan mana yang bukan mana huruf yang tengah-tengahnya ada huruf mad, surati alif atau ya atau waw itu berkaitan dengan mad lazib okay. nanti mad lazim harfi fadal berikutnya alif bata tajista surat edad Ayu, tinggal diperhatikan fa-nya. Fa ya jadi kena qof kaf fa-nya ni hujungnya jangan qof <coughs> kaf ifahnya diperhatikan terus kurang mantul sad dad ghoin kho. gho, ghoin ghoin ma o, ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma kerana kerana lisan ya lisan sebagian yaman dengan Arab kadang merubah huruf ghoin jadi koin jadi ko saya ingin menyebut Bakar Bagar Qaf disebut, gha, disebut Qa Kalau Qain disebut Qa Maku'dubi Bukan maz maku Dubi Jadi maku'dubi Itu Sebagian lisan zaman Sama Arab Diganti Qaf jadi Qa gha, Qain jadi Qaf Maka dibedakan Terus Jangan, uh, alis, alis, pendek, alis, jangan alis Alis Pendek uh, Jangan alis Alis uh. <tuh> Jangan pendek Itu ada hamzahnya Ba Sa Sa, -sa hamzah ya jangan ikut hamzah ya ya dua harakat ya dipun hamzah ingat yang hamzah hamzah ada lagi yang merubah za jadi ya Hamyah <guluh> jadi ada za jadi ya di za yilatun Harusnya Zul Zilatil jadi Yul Zilatil Atau Hatayur tumul maqabir ya, Harusnya Hatazur sebagian nisan ada yang merubah Zai jadi Ya Satu lagi Mbak Kurang sedikit shin dari tengah shin wow ya yeah delaga dua harakat yang ada alifnya tawau atau ya subhanallahu wa bihamdihi